بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوند الله چې بخوند کې مهربانه دي الحمد لمن حم وما ادراك ملح خا مخا کې دن او تا ته سمالون دي <ده> چې <شسده> کې دن کې كذبت <خامخاك> سمود وعاد <سده> بالقارعه فاما تمود فاهلكوا بالطاريه سموديانو او عاديانو هغه ناصفه <حانا> رات دن کې عفت دروغ غڼو نسا مدیان یوی سخت حادثی حلاک کرل وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاقِيَةٍ سَخْضَرَهَا عَلَيْمٍ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُشُومًا تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْذَابُ نَخْلٍ قَاوِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ أَوْ آذَانٌ بِوَسَخَتِ طُوفَانِ صَلَيْشَرَا تَبَا كَشُو اللَّهُ باغُل باندې دغه طوفانِ صَلَيْ پرلی پَسې او وش پې او اته رزي او چلو چلولا کته هل کوي نو لدلې بدي چ هغه وی حل تر داسي پراتي دي لکه چي د کجورو زري ته نيبي آیا استادا داوينا سوق بچي وي پاتي په نظر رازي وجا اكل عون ومن قبلهم والمكتفات بالخاطئه فعصى رسول ربه فاخذهم اخذ الترابيه او هم دا غته فرعون او ادغه غنه مخکینو خلکو او لاندې باندې شو کلو کرا هغوی طولو د رب درسول رسول خبر ان منلا نو هغه ډیر په سختۍ سره هغوی راونیول ان ما لمن ما طغى حملناكم في الجاريه لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ کله چې د وبو طوفان د هغد نوابړې دو نو تاسو په کښتې کې سوار کړي وای د پاره دې چې مونګه دا واخیستاس د یو عبرتناک یادگار جوړ کړو او یاد ساتن کی قगुना ددی یاد محفوظ اساتی ا اذ ان فخ صقور نفخه واحده وحملت الارض الجبال فدكت دكه واحده فيوم اذ وضعت وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ وَاهِیَهَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَیحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَهَ یَوْمَئِذٍ تُعرضُونَ لَا تَخْفَى مِن ګم خافیه بیا چې کله په سور کې یو ځلی پکې وهل <سؤال> شي او زمکا او غرونه او چت شي او په یو واسره ریزه ریزه کړي شي نو په دغه ورځ به هغه کې دونکی واقع راشي په دغه ورځ به اسمان اوښليږي او د اسمان تلون به سس شي فرښتې به د اسمان په غاړو باندې وي او اتو فرښتوب به په دغه ورځ ته د رب عرش د ځان د پاسه اوچت کړي وي دغه ورځبوي چې تاسو به پېښ کړې شي تاسو یو راز به هم پټ پاتې نشي األم من اوتي كتابه بيمينه فيقولها امقرا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابي ودغه وخت چې چاته خپل عمل نامه وخيل لاس کې ورګريشي نو هغه به وایي راشي وګورئ اول ولې زمو عملنامه زفو هي دم چې ما حساب ضروري نه علاوه دن کې دي فهو في عيشه راضيه في جنته عاميه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هن بما غبه د خپل خوې په اشکې وي کو چېې مرتبه په جنت کې بهوي چې د میوو غونګو چې بې لاندې زنګېږي داس خلکو ته به ویللی شي چې خ په مزه سره فرای اوسک د خپلو هغو عملونو په بدله کې چې تاسو په تیرو شو ورو ک کلي دي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 او پونه او چې ته خپل عمل لامه په ګسلاستي ورکړې شي هغه بوایي ایکاش چې ما تخپل عمل لامه نو وې را کړې شوه او ما د معلومه نوې چې زما حساب سده کاش چې زما هغه مر کم چې په دنیا کې راغلې وو اخر مرګ نن زما مال زما پکار را نه زما ټول اقتدار ختم شو بولوه فغلون ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله قرعها 70 ذراعا فاسلكوه حکم بوشي اون سايته او ددب سټکي پټاي واچوي بیا دې دو تا ورډي کړهي بیا دې په اوه لاسه وګه زنجير کې و ان انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس لوم يومها هنا حميم ولا طعام الا لا ياكله دنا پلوه الله باندې ایمان راوړو او نه خلکو ته ترغيب ورکوو چې مسكينانو ته ډوډۍ ورکړي نو په دې وجه نن نه دلتا د دیسو غمخا دوشتا او نه د دې د زخمونو د نو نسیوا بل سو چې هغه د خطا خلکو نسیوا بل هیڅوک فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ولا بقول كاهن قليلا مما تذكرون تنزل من الرب العالمين پس لزقسم خرم په هغه سجنو چې تاسو یې نه وي او په هغه هم چې تاسو یې نه دا د یو رسول کریم قول دی دا چا قول نه تاسو ډیر کم ایمان راوړل او نده دچا کاهین کول تاسو ډیر کم غوړ کوي دا د رب العالمین تر افنا نازل شوي دي ولو تقول علينا برضا الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لا تقمنا منه ثنا منکم من احد عن محاجزين او کژری دین بی صلی الله علیه وسلم فخپلا د ځاننا جوړکړی خبره زمون طرف ته منسب کړی وی نو مونږه د دخی لاس نیولې وی او د دې دا د ستړک په مپرې کړی وی بیا به پتا سکه هیڅوک ځاسی نوی چې مونږه د دا کار نه من کړی وی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ فَحَقِيقَتْ كِي دَادَ پَرْهِزْكَارُ خَلْقُ دَبَارَا يَوْ نَسِحَتْ دَي وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم او ممتا معلومه چې پکاسو کې خلق د روح قانون کې دي د غاسي کاف ایران د پاره یقینا چې دا د افسوس سبب دي او دا بالکل یقین حق دي پس ته نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د تصدیح و آیه